розділ тридцять четвертий Люба Лу, маю сказати, що мені довелося двічі перечитати цю статтю. Я дивилась на цю дівчину в газеті і не могла повірити в те, що це дійсно моя дівчинка у нью-йоркському виданні. Ви з подругами чудово вийшли на тих фотографіях із сукнями. Я вже казала, як ми з татком з тобою. Ми вирізали фотографії з газети, а ще татко зробив скріншоти з усіх твоїх фото, які нам вдалося знайти в інтернеті. Я казала тобі, що він записався – на комп'ютерні курси в Центрі освіти для дорослих. Скоро стане з білим білом гейсом. Ми тебе дуже любимо і точно знаємо, що в тебе все вийде, Лу. Коли ти дзвонила, у твоєму голосі було стільки енергії й мужності. Я витріщалась на телефон і не могла повірити в те, що моя маленька дівчинка повна планів та ідей створила власний бізнес на тому березі Атлантичного океану. Це ж атлантичний, чи не так? Я завжди плутаю його з тихим. Отже, настав час для наших великих новин. Ми збираємося приїхати до тебе в гості наприкінці літа. Спершу дочекаємося, поки спаде спека. Ми багато чули про ці ваші теплові хвилі. Ти сама знаєш, яким татко стає дратівливим, коли йому щось не подобається. Дейрдре з турагенства дозволило нам скористатися своєю знижкою, тож уже в кінці тижня ми забронюємо квитки. Чи можна буде нам зупинитися у квартирі тієї літньої леді? Якщо ні, то підкажи, куди нам краще піти. Тільки щоб без блащиць. Напиши, які дати тобі краще підходять. Я вже не можу дочекатися. Люблю, цілую. Мама. По скрипту, я тобі не казала, що Тріна отримала підвищення. Вона завжди була розумницею. Знаєш, тепер я бачу, що Еді у неї знайшла. 25 липня.